Hain dela lau bost urte, nik uste dut ari urte-zurte ba, pausua gematen batez ere lehenengo sektorearekin, haziginen azokaren irudiarekin eta bueno, ba, urtean bururatu zeigu bertako produktuen aste hau antolatzean. Hasiko ginateke, azte lehenan, apirilearen emzortzian, horre antolatu ditugu agroaldeara bizitak. E, ikaslekin aurrek urtean probatu genuen, antolatu genitxun azokara eta baita ere agroaldeara, eta jarraitzen dugu Asmo Berdinarekin. Kasu hon tantalaia eta San Jose Kastetxekoak parte hartuko dute eta bono, jakingo dute zer den agroaldea bat, zer den ekasaritze ekologikoa, zer den agroeko, agroekologia, Badago kontsumo talde bat, ondo funtzionatzen duela bere berez azkien kopurua ere bai igo dela eta gero badago kasu hontan, aitor aitork, aitorkia dok, ba, parte hartzen dula eh, azokan aste hasgenero eta udan ere bai la larumatero. Basakoe ginateke aste artera apirilaren 19an areto nagusian arratzaldeko 6 ba, proiektu baten aurkezpena izango da bakunstal eskola, kustalde eskola, diseinuko eskola irunen dagola. Ba, delaia bete batzu beraiekin harremanetan jarri ginen eta ba proiektua a, e, deitzen dioguna proiektori, ba helburua. Ba, txalupen bitartez, ba, iriaren irudia edo auzo batzuen irudia ba, lotzea lehenengo sektorea, kasu hontan arrantzatan ekasaritza bizka lotzea, eta herritarrekiko ba, ikuspegi hori lehenengo sektorearekin ere bai, ba, bai elkartzea. ez. Aztiazkena, monastero egiten duguna azoka Damarriplazan, eta bertan azienta hierra illa da ikas aldetik ba, ondo jaso zutela proposamen hau eta aur ja aste hontan aurreko aste parte hartu zutela ikasle batzuk asmoa Ezagutzea azoka logiko denez, eta berztatik etorko dire goto batekin, eta hor, hasi batzuk eta ondarrarekin, baitxerakungo dire, gura transmititu zer ikusi duten, zera ikasi duten azokan, eta era horretan ba, ere bai ezagutaraztea azokaren irudia eta azokaren edukina. Osteguna apilila hogeita batean, badugu zukaldarri tailerra Gorka Cepeda Cepedaren scooti, Arroka Berriko zukaldaria, ba bueno, itsas etzeko elkarte, elkartearekin 15 bat pertsonarentzat izango da tailerra. Bertan Azoka Nerositako produktuak zukalatuko dute pertsona horiek e, Gorka zepedaren laguntzarekin eta gero daztatuko egingo dute edo probatuko dute e, bertan egin duten plateroiek, ez? Oztirala, apiriaren nogitabia mai inguru bat antolatu dugu kultur etxeko areto nagusian. Partaideak izango dire Noemi Salazar, 2015 urtean ondarrabiko lehenengo sektore aukera berriak aztertu situena, Banesa Berrioze urnietako basitegi baserrian olilloak eta txerriak era ekologikoan azten dituen baserritarra, Hirugarrena Zaira del Río, laudioko lako azitegiko arduraduna eta bere esperientzia salduko du, eta iritikat 2015 urtean eta urtean ondarrabiko baserri eta lurren errolden proiektua egiten ari direna hauteko kurtiani ritikatekoek e, baserrien errola ba, egin zuten badaukagu ja txosten bat informe bat e, ba, bueno se eta aurten badaukagu beste partida bat ba, badatu hoiekin ikusteko ber zure aukera baditugun ba, baserri batzuen lurrak berre erabiltzeko edo transmititzeko ba, baserri hoien jabiak es badute norbait transmititzeko edo jarraitzeko borro egiten den funtzionamentuarekin ba bueno, aukerak izatea bagazteekin edo, edo beste pauso batzuk emantia lurroi ekin. Beste aldetik, eh, Aperilaren hogeita iruan, larunbata, zukaldarin showa ingo da. Kasu hontan egongo dire Mikel Muñoz Gansoleko sol, zukaldaria eta Iñaki Gezala, Batzoki jate sukalariare bai, eta bai esan beharra dugu eh, datorren larunbatetik aurrera, ja Azok Aportuan egongo dela, zarrituko dugula Larumatera eta urten izango dela e, Itxaropena plaza hortan. San Pedro Kaldean ardian jarri beharrian baitxaropena plaza hortan egingo dugu Larumatera azoka.